Regissören Bo Widerberg började spela in filmen Elvira Madigan med Tommy Berggren och den unga skolflickan Pia Degermark i huvudrollerna. De ringde upp mig och frågade om jag inte ville prata lite om en film som Bo Widerberg skulle göra. Och sen så, jag visste inte om jag fick för mina föräldrar eller någonting så pratade jag igenom det hemma först. och var en provfilm. Vad sa de hemma då? Ja, mamma var rätt mycket med upp det först. och så läste de ur manusskriften. Och det gick bra. Du är, går i skolan, sa just Bo Var och hur länge tänker du hålla på med det? Jag går på SS-siklandsskolan och tar känslan om två år ungefär. Men om det här går bra, sen tänker du gå till teatern då? Nej, det tror jag inte. Intervjuare Jan-Erik Arvastsson. Den tecknade filmens förgrundsgestalt Walt Disney avlider, liksom skådespelaren Buster Keaton. Den svenska kultur- och nöjesvärlden tar förväl av skådespelaren, regissören och dramatenschefen Olof Molander, dragspelslegenden Kalle Jularbo, skådespelerskan Ketty Rolfson och författaren till boken 491 Lars Görling. Christian Günther, socialdemokratisk utrikesminister under andra världskriget avlider också. På Dramaten i Stockholm applåderas det åt Samuel Beckets i Väntan på Godå med Ernst Hugo Järgård och Jan-Olof Strandberg. Och Erlad Josefsson blir ny dramatenschef efter Ingmar Bergman. I Göteborg har Hasse och Tages, åh vilken härlig fred, premiär. På Moderna Museet kan man vandra in i den färgsprakande jätteskulpturen Hon av Nicky de Sanfall. Nationalmuseum fyller hundra år och firar med en stor utställning om drottning Kristina. Bland de som föds det här året finns en blivande sångstjärna Lena Philipsson. Det blir en riktig vargavinter 1966 med temperaturer runt 50 minusgrader i Lappland och kraftiga snöstormar i Skåne ända in i april. Men sen kommer sommaren och den blir härligt varm och skön för många.